Akkor megkérni, hogy nyisd ki a zsidókhoz írt levélbe, a 13. részbe. Tovább fogunk menni ebben a levélben még két, két alkalom van a 13. részben. Remélhetőleg két alkalom lesz, úgy tervezem, hogy két alkalom lesz. Aztán két alkalom lesz, hogy, hogy jön vendég, tanítunk, de de én is itt leszek, csak Katának hétvégenként fel kell menni a dolgozni most két hétvégét, úgyhogy így jött össze, hogy fogok hívni valakit. Tehát lesz még egy alkalom jövő héten, amikor én tanítok, és akkor utána valószínűleg két vendégtanítónk lesz. És utána pedig el fogunk kezdeni egy teljesen új témát, ami Jézusról beszél, ki, ki csoda ő igazán. Milyen volt? Mert aki látja Jézust, látja az atyát, ez az, ami indított ebben a dologban, és aki látja Istent, hogy ő milyen, Sokkal jobban rá fogja bízni magát, mert arra bízom magam, akit ismerek. És ez az, ami elindította ezt a témát, és végig fogunk menni a János Evangéliumán, véletlenül 10 pár alkalom lesz ez, és megnézzük, hogy milyen, milyen az Atya, milyen Jézus, és milyen az Atya. Nem fogunk versről versre haladni, csak a karaktert nézzük, hogy melyik részbe milyen, milyen Jézus. És én nagyon szeretnélek kérni tőletek, vagy kérni benneteket, hogy így, így halljtsuk meg a szívünket így az Úr előtt, amikor jövünk a Biblió órákra, olyan könnyű belemenni ebbe a Verklibe, hogy csak így, meg, így Isten változtasson meg. Isten változtasson meg igazán minket, és imádkozzatok ezekért, az alkalmakért, kérlek. És fogom mondani, hogy mit fogunk megnézni előre, olvassátok el előre, vegyük elő azokat a régi dolgainkat, amit csináltunk régen, jó. Tehát 13. rész zsidókhoz írt levél. Ebben a levélben ugye elég sok rész, kb. a tizedik rész, rész végéig nagyon nehéz eledelt kaptunk. Egy nagyon nehéz eledel, mert, mert maga a kor, amiben íródik a levél, az teljesen tőlünk nagyon messze van. És nagyon nehéz a levél, mert zsidókhoz, zsidókhoz írt levél. Mondtam tegnap egyik barátomnak, hogy a zsidók, zsidók, zsidókat fogok tanítani vasárnap, és mondta, hogy miért nem tanítom, inkább a magyarokat. Mm. Ha, ha, ha. Na, tehát zsidókhoz van írva. Értette mindenki? Nem, nem voltál jó? Oké, okay, szuper. Na, eh, jó, most egy kicsit mosolyogtok is. Tehát... Mivel zsidókhoz íródott, ezért nekünk maga a kultúra nagyon messze van. Mi ez? Miért, miért íródott? Hogyan írta? Nagyon nehéz nekünk megérteni ezt. Amit valószínűleg, amikor ezek a zsidó emberek olvasták, egyértelmű volt, teljesen világos, ahogy ők olvasták ezeket a, ezeket a sorokat. Nagyon sok teológia van benne, hogy végig a tizedik részig, rengeteg teológiát kapunk, ami egy kicsit száraz, úgyhogy nagyon örülök, hogy végig küzdöttük ezt a, ezt a levelet, mert fontos volt látni azt, hogy Jézus mindenek felett való. Ezt próbálta megmutatni a szerző. Aztán a tizenegyedik résztől kicsit változik a, változik a levél, és azt látjuk, hogy kicsit gyakorlatibbá vált, ugye? A hitről volt. Szó. A tizenegyedik részben végig a hitről és a hitnek nagy embereiről van szó, és arról beszél a szerző, próbálja elmondani ezeknek a zsidóknak, akik próbáltak a cselekedeteikből talán megigazulni újra, visszamenni ebbe a, ebbe a régi cselekedetekből való megigazulás dologba. Próbálta nekik elmondani, hogy nem, mert Isten eredetileg úgy tervezte hogy hitből fogunk tudni megállni ő előtte, hogy hitből van üdvösségünk, nem a cselekedetek által, és végig bemutatja a 11. részbe olyan embereket, akik hitbe jártak, és Isten megáldotta az életüket, mert hitbe jártak, mert kapaszkodtak Istenhez. Szomorú olyanokat látni, akik még mindig próbálnak néha visszanyúlni ebben. Na majd, ha jobb leszek, akkor Isten engem jobban fog szeretni, vagy majd, ha ennyit olvasom a Bibliát, akkor jobban szeret az Úr, de ezek mind nem igazak, mert hitből van üdvösségünk. Nem tudsz semmit tenni, amivel jobban szeretne téged Isten. Odaadta az egyszülött fiát. Ugye ezt láttuk végig a tizenegyedik részben, hogy Isten szavába kell bízni, mert hitben járunk, nem látásban járunk. Hitben. Isten mutatott nekünk valamit, és arra megyünk, nem érezzük, nem látjuk, várunk egy várost, ami még láthatatlan, de Istentől épített, és ebben a hídben járunk. Ez a, ez a hitben járás. Nem látjuk, de megyünk az óra. Aztán a 12. részben még gyakorlatibbá válnak a dolgok, ugye? Elkezdte mondani nekünk a szerző, hogy van egy futás, amiben megyünk, egy verseny a 12. részben, ez a keresztény élet egy verseny, versenyfutás, és, és elkezdi nekünk megmagyarázni, hogy hogyan fussunk, hogy végig is érjünk ebben a versenyben, mi az, amit nekünk kell tenni. Először avval foglalkozott Sokszor kérdezzük, hogy mi az, amit nekem kell csinálni Istenért. Hát ott a 12. részben azt látott, hogy mit kell csinálni. Megnéztük ezt, ugye, hagyjuk el a minket megakadályozó dolgokat, a bűnt, tegyük le, nézzünk Jézusra, ez az, amit nekünk kell csinálni. Igazán, és aztán megmutatta nekünk, hogy és Isten mit csinál azért, hogy mi befejezzük ezt a futást, végig fussunk, és eredményesen fussunk, és, és győzzünk. Ő adott nekünk egy edzéstervet, azt olvastuk, és megenged nekünk nehézségeket. Igen, vannak az Úrtól nehézségek. Azért, hogy hogy átlegyünk formába, átlegyünk gyúrva, és a hitnek az emberei legyünk, ezért Isten belerak az életünkbe olyan dolgokat, amitől néha a hajunk is égnek áll, és nagyon nehéz átmenni rajta. De milyen bátorító az, hogy Isten kezébe van, ő az edző, ő adta az edzéstervet, tervet, és ennek a végén olyan fog kijönni belőle, hogy mi jobbak leszünk, mint amikor elkezdtük. Jobban hitben fogunk járni. Nem kell magadat hibáztatni, nem kell másokat hibáztatni. Számomra nagyon jó volt az a mondat, amit ebben kapcsolatban hallottam, hogy nem azért nehéz neked, mert valamit rosszul csinálsz, hanem azért, mert Isten gyermeke vagy, és ő formál minket. Edzés. És az edzésben mindig vannak nehezebb idők és pihenő idők is. És aztán, ahogy a 13. részbe lépünk, a befejező részbe, hogy ma elkezdjük, még gyakorlatibbá válik ez a, ez a levél. Arra ad útmutatást a, a szerző, hogy hogyan viselkedjünk a gyülekezetben. Hogyan viselkedjünk a gyülekezetben? Ez egy rész. A, az utolsó rész erről beszél. Azért, hogy jól fussunk. Én még mindig kötöm ezt ahhoz a, ahhoz a témához, ami a 12-ben elindult. Hogyan, hogyan viselkedjünk egymással, az emberekkel, a gyülekezetben, hogy ez a futás jól menjen nekünk, ez a versenyfutás. Nem Istennel versenyezve, hanem csak ebben a versenyben. Olvasjuk a 13. rész első, harm, első három versét. Az atyafiúi szeretet maradjon meg, a vendégszeretetről szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ahogy nézni fogjuk ezeket a verseket, csak így, mintha egymás mellé lenne rakva az utolsó gondolatok, ami a szerzőnek eszébe, eszébe jutott, de ebben a három versben három, három csoporttal foglalkozik. Úgy is mondhatnám, erre hívja fel a figyelmet, hogy, hogy hogyan legyen szeretet bennünk feléjük. De összességében arra hívja fel a figyelmet, hogy mi, mi keresztények, mi keresztények, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha őszinte vagy magaddal, engem sokszor sokkal jobban idegesítenek a keresztények, mint a nem keresztények. Nem? Nem tudom, hogy miért, de nehéz néha együtt, együtt lenni. Konfliktusaink vannak. Na majd talán arra is, hogy miért. Tehát azt mondja a Biblia nekünk viszont, hogy mi keresztények egymás közt még jobban figyeljünk oda egymásra hogy ez egy ilyen különösen olyan terület, ahol nekünk oda kell figyelni. Mintha így kiemelné ezt, hogy ne ugyanúgy szeressétek a világot. Nem, egymást sokkal jobban szeressétek, mint a világot. Kérlek, hogy lapozzatok velem a Galatákhoz írt levélbe, Galaták 6, 9. és 10. verset fogom olvasni. A jó éteményben pedig megnerestüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért még időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kivált kép pedig a mi hitünknek cselédeivel. Kivált kép a keresztényekkel, a testvéreinkkel. Teljesen természetes dolog szerintem, hogy talán te is így vagy vele, hogyha van, van testvéred, hogy, hogy az ember a testvérével, vagy a testvérére sokkal nagyobb gondot fordít, mint bárki másra. És ebben igazából semmi probléma nincs. Így igyekszünk megoldani a konfliktusainkat. Mi történt itt? Átmegyünk mi oda, és gyerekek ennek ide, teljesen mindegy. Mindig akkor van 450 gyerek, amikor a feleségem van. A... Szerintem Isten valamit akar, így próbálja őt, így formálja. Hihetetlen. Oké, okay, tehát akkor imádkozzatok közben a feleségemért. Meg nem tud, Meg a Dóraért. Oké, okay, szuper, akkor most már mindenki megnyugodott, hogy a gyerekeink biztonságban vannak, akkor foglalkozhatunk egy kicsit abban, hogy, hogy fontosabb, fontosabb egymással, hogy rendben legyünk. És ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos téma szerintem a mi gyülekezetünkben is. Különösen, hogy az egymás közt lévő konfliktusainkat azt jól, jól kezeljük, és hogy észrevegyük azt, hogy mi testvérek vagyunk. Mi nekünk sokkal jobban. Uram! Ez nem az én napom, ugye? Oké. Okay. Hol is tartottam? Még valami De Nézzél ki, Domó, valamit gyerek közeleg? Mert fogjátok le, kössétek meg ott. Oké, okay, nem, semmi gáz. Hát, most el tudod képzelni, Jézus szerinted mit csinált volna? Én azon vagyok, hogy talán mindig, amikor ilyen van, hogy gyerekek bekiabálnak, lehet, hogy Jézus oda ment volna, és ő maga fölveszi, és tanít tovább, nem? Biztos, hogy így csinálta volna, így valahogy így képzelem el. Úgyhogy ez csak az én, én hibám, hogy így a gyerekekkel nehéz amikor így vannak, és nehéz tanítani. Oké, okay. na, tehát akkor jöjjünk vissza ide, jó? És, és vizsgáljuk ezt, hogy nagyon fontos az, hogy a konfliktusainkat, a dolgainkat, amik egymás között vannak, keresztények között, azokat, azokat megoldjuk, mert mi egymásnak a testvérei vagyunk Krisztusban. És a Galata levélben azt olvasod, hogy mi nekünk egymással különösképpen jót kéne cselekednünk, hogy egymással különösképpen Máshogy kell viselkedni. Sokkal jobban kéne egymást szeretni. Oda kell erre figyelni. Tudjátok, a köztünk lévő ilyen, ilyen viszálykodások, amikor keresztény keresztényjel, ezt csinálja, vagy nem is kell, hogy visszájkodás legyen, de amikor harag van, és egy kis keserűség, és amikor megengedjük azt, hogy ott legyen a szívünkbe, és tudod, nem veszekszek vele, de azért mérges vagyok rá, nem beszélek vele, ezek mind-mind nagyon-nagyon rossz dolgot csinálnak Krisztus Testében, és hogyha ezt kívülről látja más, akkor az nem, nem vonzza az embereket így Krisztushoz, inkább ellöki. Amikor Krisztus testén belül ezt látják, hogy, hogy viszályok vannak. Mert az emberek mindannyian igazából szeretetre vágynak. Bárki, mindenki. Láttátok azt a filmet, hogy Ducchi Dili? Ki az, ki, az, ki az, aki látta ezt a filmet, hogy Dútyi hát Nem sokan vagytok. Mindegy, abban van egy ilyen jelenet, hogy egy nagy brutális néger kigyúrt bika. <gül> és róla mindenki, mindenki azt mondja, hogy, hogy ez, egy, ez egy állat, ez egy életveszély, és akkor van egy ilyen pici, pici ember, aki oda megy hozzá egy ilyen tálcával, mert ez a néger, ez mindig egyedül ül. És akkor mondja, hogy pedig csak egy kis szeretetre vágyik. Biztos, hogy az a baja. És elsőre, amikor oda megy hozzá a fizkú, akkor elüldözi onnan, de aztán a végén a legjobb barátok lesznek, mert tényleg szeretetre Vágyik. És igazán mindenki a világban szeretetre vágyik. Mindenkinek erre van szüksége, higgyétek el nekem. A legnagyobb kopaszra borotvált BMW-snek szeretetre van, szeretetre van szüksége, és ezt így megmutathatjuk. De amikor már eleve egy rossz képet adunk, akkor az ellöki az embereket Krisztustól, nem odavonja. És nem csak a, a gyülekezetben fontos erre odafigyelnünk, hanem hát hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy gyülekezet és gyülekezet között is ott kell lenni az atyafiúi szeretetnek, mert ők is Krisztus teste, bárki is az, mi vagyunk itt a Golgota, és van, vannak baptisták, meg van még több más gyülekezet is. Ne engedjük meg, nem szabad, hogy megengedjük magunknak azt, hogy visszájkodás legyen közöttünk. Mert szerintem ez is nagyon rossz példa a világ felé, amikor gyülekezeteket látnak visszájkodni. Vagy amikor mondjuk veled leül valaki, és azt mondod, hogy ajde de ők csak... Ők csak a katolikusok, mi jobban tudjuk, és akkor előadjuk magunkat. Nagyon könnyű egy prédikátornak beszélni, lehúzni Krisztus Krisztusmennyasszonyát, hogy igen, ők ezek és ezek, ők így gondolják, mi sokkal jobban gondoljuk. De nem jó. Azt mondja itt az első vers, hogy az atyafiúj szeretet legyen meg, és az azt jelenti, hogy a keresztények különösképpen figyeljünk oda egymásra. A szó, amit itt, ami itt szerepel erre a testvéri szeretetre, az a Philadelphia. Igen, annak a, nagy, nagyvárosnak, a nagyvárosnak a neve. Talán onnan jön, mert onnan jön Filadelfiának a neve. valószínű a testvéri szeretetből jön a neve. És, és a szó, ami, amit jelent, az egy ilyen, az egy ilyen, ilyen testvéri szeretet. Nem érzelmi, hanem testvéri szeretet. Ez a gondoskodó szeretet, ez, a, ez az odafigyelős szeretet. Ugye? És talán, nem, talán ez nehezebb néha, mint az agapé. Ugye az agapé az azt jelenti, hogy, hogy meghalok magamnak, és az agapé az néha az, hogy mindegy milyen vagy, én elhordozlak téged. De a gondoskodó szeretet, a, ez, a, ez a fileó, ez egy teljesen más szeretet. Ennek erre ezen dolgozni kell. Erre időt kell szánni, odafigyelni egymásra. Felhívni egymást, fölkeresni egymást, kedveskedni egymásnak. Ez egy nagyon nehéz szeretet kedveskedni egymásnak. De ez az a szó, amit itt használ. Ez maradjon meg. És úgy néz ki, hogy ezekben a gyülekezetben ezt nagyon jó gyakorolták, hogy odafigyeltek egymásra. Azt mondja a szerző, ez maradjon meg köztetek. Nagyon nehéz ezt csinálni, mert a sátán az jönni fog, őnek ez nem tetszik. Meg fog tenni mindent azért, hogy minket összeveszítsen. Ez egy rossz magyar szó volt, ugye nem? Minket ő az egy jó szó. Mindent meg fog tenni. És nekünk nem szabad, hogy beugorjunk ennek. Amikor ő jön, és próbál minket összeugrasztani. Ő mindent meg fog tenni, hogy te kemény szívvel üljél, és azt mondja, hogy nem, avval az emberrel soha többet nem beszélek. Nem fogok neki segíteni, és nem is érdekel. Ugye, ez teljesen... A sátánnak ismerjük a praktikáit, hogy jönni fog, és azt meg akarja majd tenni közöttünk. És ezen dolgozni kell, hogy ez működjön. Ez nem fog csak így menni. Ezen úgy kell dolgozni, hogy oda kell menni, és bocsánatot kell kérned. Ez, ez úgy fog működni, hogy, hogy bocsánatot kell adnod. Azt kell mondanod, hogy rendben van. Elfelejtettem, elengedem. Az a megbocsájtás. Elengedem végre, nem rágom magam ezen a dolgon. Ez, ez egy ilyen gondoskodó szeretetnek a kezdete. Ezen dolgoznunk kell. Efézusi levélben, légy szíves, lapozzatok velem, a negyedik részben az első három verset fogom olvasni. Kérlek ezért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illig elhivatásotokhoz, melyel elhivattatok. Teljes, teljes alázatossággal és szelítséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymás szeretetben igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. Erre igyekezni kell. Ez egy olyan dolog, amiben dolgozni kell, mert ha könnyű feladni, azt mondani, hogy nem érdekel, de olyan rossz nézni, amikor elmérgesednek köztünk dolgok. Nem beszélünk róla, nem rakjuk rendbe, az nem az atyafiúi szeretet. Ezen az atyafiúi szereteten dolgozni kell, igyekezni kell a, a lélek egységére. Tudod, mindannyian bűnösök vagyunk. Te is, én is. Elrontunk dolgokat, és néha nagyon-nagyon el tudunk rontani dolgokat. Nagyon-nagyon meg tudjuk bántani egymást. Te például nem ismersz engem, nem tudod, hogy engem mi bánt meg. Szóval sokszor véletlenül is csak megbántjuk egymást. Ez ott van a pakliban, mondanám, mert bűnösök vagyunk. Az atyai-fiúi szereteten dolgoznunk kell. Megbocsájtás, bocsánatkérés. Ha valami problémám van, azt meg kell beszélnünk. Le kell ülni, rendbe rakni. És érdekes, hogy, hogy miért Jézus mondott valamit, és én nem tudom, hogy hogyan működik ez, de az az érdekes, hogy a Biblia azt mutatja, Hogyha ez nincs rendben, ember és ember között, az hatással van az Istennel való kapcsolatodra. Érdekes ez. Itt az utolsó részben mond érdekes dolgokat a szerző, például azt is, hogy, a, hogy az adakozás az egy nagy, lelki dolog. Közben azt hinnéd, hogy csak a pénzedet adod. De látod itt is, hogy a Bibliában azt látjuk, hogy, hogy az, ha ez nincs rendben, az hatással van az Istennel való kapcsolatomra. Hadd mutassam meg. Máté evangéliumában, lapozzatok, légy szíves, Máté 5, 23, 24, ha valaki jegyzetel. Azt mondja, ezért ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyát fiának valami panasza van ellened, hagyd ott, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el elébb, békéj meg a te atyát fiával, és azután eljövén vit fel a te ajándékodat. Jézus erről tanít, hogy ez nem stimmel hogy amikor mi idejövünk imádni Istent, venni az Úr vacsorát, fölemelni a kezeinket, csak így áldozatot hozni az Úrnak, akkor a szívünkbe, meg megemlékezünk, hogy valakit nem szeretünk, ezt nem bírjuk azt az embert, de továbbra is hozzuk az áldozatunkat, mintha ez annyira tiszta lenne. Ez nem igaz. Jézus azt mondta, ez nem jó így, hanem előtte, mielőtte hoznád ezt az áldozatot Istennek, menj el, és békélj meg avval az emberrel, és utána gyere, és imád Istent, mert a, nem találtam meg pontosan, de az Úr egyszer azt mondta Izraelnek, hogy, hogy utálom az ajándékaitokat, amikor úgy jöttök, hogy a szívetek meg teli van haraggal, meg véres a kezetek. Ez valahogy így befolyásolja a kapcsolatunkat Istennel. Valahogy nem tudom, hogy hogyan lehet ez. De Istennek ez nem kedves akkor a mi áldozatunk, amikor így jövünk. Aztán ott van az első Jánosban lapozzatok velem. János első levele, ez majdnem itt a végén van. Egyébként, hogyha valaki valaki szeretne kutakodni ebben a dologban, ez a levél, a János első levele nagyon sokat beszél erről, hogy igenis köze van az atyafiak közti szeretetnek, és az való kapcsolatnak. Hogyha nincs rendben az atyafiakkal a kapcsolatunk, a szeretet, akkor az befolyásolja az Úrral való kapcsolatunkat. Én csak néhány ige verset olvasnék föl. Első János 2, és itt olvasnám a 9.-tól 11-ig. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította az ő aztán a negyedik részben a 20-21. verset fogom olvasni. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazugaz, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, Szeresse a maga fiát. Hát nagyon sokat beszél a Biblia erről, és mondom, főleg János ebben a levélben rengeteget beszél arról, hogy valahogy rendbe kell hoznunk egymással a kapcsolatainkat, a szeretetet, hogy, hogy kedvesen állhassunk Isten előtt. És én szeretnélek kérni most, hogy így, így magadban gondold át, hogy, hogy hogy állnak a te kapcsolataid a keresztény testvéreiddel. Akár azokkal, akik itt vannak ebbe a terembe. Rendben vagyunk mi egymással. És tudod, van, van ez a rendbe levő dolog, hogy igen, rendben vagyunk, csak ne szóljon hozzám. Az nincs rendben. Igen, rendben vagyunk addig, amíg meg nem szólal, vagy amikben nem zavar, ugye? Nem, az nincs rendben. Rendbe kell raknunk ezeket, emberek. És lehetséges az, hogy az Istennel való kapcsolatodon is rajta van ez a bélyeg. Lehet, hogy rendbe kell ezt rakni azért, hogy rendben legyen az Istennel való kapcsolatunk. És ne felejtsétek el azt, hogy Jézus nem sok parancsolatot adott nekünk. Nem sokat adott. Azt hiszem, ha jól számoltam hármat, amit ő parancsolt hogy azt tegyük, de az egyik az volt, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, mert arról ismeri meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Egyébként János 13.34-35, ha szeretnéd leírni. Ezt Jézus parancsolta nekünk, hogy egymást szeressük. És akár tudod, akár a mai napon, ezután, az óra után, oda mehetsz, és végre megbocsájthatsz, és elengedhetnéd ezt. Hogy, ne legyen, hogy legyen szabadság a szívedbe. Akár a mai óra után oda mehetsz, és azt mondhatod, hogy ne haragudj rám. Rakjuk rendbe ezt a dolgot. De ö, van egy módja ennek, ami nagyon el, el, elronthatja az emberek kedvét, így ne csináljátok és ezt velem szokták csinálni. Én elsőre állítólag nem vagyok szimpatikus senkinek. És ezt már többen mondták nekem, és már három vagy négy ember odajött hozzám, hogy, hogy így, így kezdte, hogy figyelj Jani, muszáj veled beszélnem, a szívembe rendbe kell raknom egy dolgot. És így kezdi, hogy én téged úgy utáltalak régen, és, de most már nagyon szeretlek. Szóval ez nem bátorító, higgyétek el. Tehát ez, bármilyen szándékból is jön, ez nem bántorító. Ha a végére odarakod, hogy de most már minden rendben, akkor se bátorító. Nem mondjatok ilyet egymásnak, az megöl. Az engem mind a háromszor megölt. Tehát hiába azt mondták, hogy de most már te vagy a kedvencem, meg egyszerűen ütötted az elején az egészet. De ugye kell, akkor, akkor rakjátok rendbe ezeket a dolgokat. Meg kell egymás között ezeket beszélni, az atyafiúi szeretetnek ott kéne lenni, azért, hogy lássa a világ, hogy mi Jézusé vagyunk. Nem valami másé. Jézusé. Amikor ide bejön valaki, akkor azt lássa, hogy mi Jézusé vagyunk. Mi nem a golgotáé vagyunk, hanem Jézusé. Nem egy szervezeté. Aztán arról beszél, hogy legyünk vendégszeretőek. Ugye, itt a második, amit, amit hallunk, a vendégszeretet. És abban az időben a keresztények, csak hogy lássuk, hogy miért írja ezt a, ezt a szerző, ugye nagy keresztény üldözés volt. Tehát rengetegen úton voltak, folyamatosan menekültek. Ezért nagyon nehéz volt szállást találni. Két dolog, két dolog miatt is. Az egyik az az, mert nem nagyon szívesen láttak egy keresztényt a szállodában, akit amúgy is üldöznek. Ugye nem lehetett megszállni. De a másik az, amit hallottam, hogy ezek a szállodák tele voltak eh, szexuális, nagyon nem jó dolgokkal, és nem volt jó, hogy egy keresztény megszáll egy ilyen szállodában. Nem, nem segítette elő a lelki előmenetelét. És ezért a... Ezért a a szerző bátorította ezeket az embereket, hogy legyetek vendégszeretőek, fogadjátok be ezeket az embereket. És, és nem arról szeretnék beszélni, hogy fogadj be olyan embereket, akiket már amúgy is ismersz. Ez is egy fontos dolog, ezen is dolgozzatok, hogy meghívjátok egymást. De itt a szövegkörnyezetben nem ezt látjuk, hanem az idegeneket, akiket még, még nem ismersz, de keresztények akik még nem a barátaid, de, de keresztények, hogy legyünk vendégszeretőek. Csak gondolkozz el ezen, hogyha mondjuk Jézus jönne a városba, ide Tatabányára, és tudnád, hogy, hogy nincsen hol aludni a szegény Jézusnak, csak én, aki, én, aki nagyon, nagyon gyenge vagyok ebben, én gyenge vagyok ebben a vendégszeretet izében, mert mindig úgy vagyok, hogy ha már kicsit rendetlenség van, akkor már be se gyere hozzánk, tehát ilyen, váá, ilyen nagyon gáz vagyok ebben, közben szerintem azokat az embereket nem is érdekli, örülnének, ha velem lennének együtt. Na mindegy, tehát én nagyon ilyen fóbiás vagyok ebben a dologban, hogy csak elgondolkodtam azon, hogy ha Jézus jönne a városba, és, és nem lenne hol aludnia, vajon akkor is azt mondanám, hogy Jézus, ne haragudj, de most nincs elmosogatva, mennyire a galapatak mellé, ott van egy jó kis híd, feküdj le alája, aztán majd reggel találkozunk, Tudod, hogy, hogy vajon hogy viselkednék Jézussal, amikor jönnek, jönne, vajon őt, vajon őt befogadnám, Vajon ő neki, ő neki segítenék, és azt mondja, azt mondja a szerző, hogy így vigyázzatok, vagy hát figyeljetek oda, mert vannak, akik tutukon kívül így majd angyalokat fognak megvendégelni, és ezen kicsit így gondolkoztam, hogy ez nekem ilyen fura. Én még soha nem vendégeltem meg angyalt, szerintem még látni se láttam angyalt, de, de hogy miért mondja ez a szerz, ezt a szerző, vajon azért, hogy Isten így megpróbál minket, vagy... Nem tudom. Ugye, és Ábrahámmal van egy ilyen történet, hogy ő tényleg megvendégelt angyalokat, és nagyon jól vizsgázott. De ha ezen a dolgon gondolkozó, hogy lehet, hogy angyalok jönnek, akkor szeretnék jól vizsgázni. Szeretném, ha, ha az az angyal visszamegy, és azt mondja, hogy hát igen, voltunk lent a janina Kicsit rendetlenség volt, de jó volt a kaja, és szívesen látott minket, és ez jól, jól vizsgázott. Szeretnék ilyen lenni Isten előtt. De nem hiszem, hogy ezért mondja a szerző. De viszont van egy igevers, amit jó, ha fölírtok. Máté 25, 35, ahol Jézus beszél a vendég szeretetről. azt mondja, hogyha valakivel megteszitek ezt, vendégül láttok, adtok egy pohár vizet egy profétának, Isten gyermekének, azt mondja Jézus, akkor azt velem, velem teszitek meg. Amikor egymást vendégül látjuk, amikor befogadunk idegeneket, így keresztényekről van szó még mindig, tehát nem akárkiről. Ha mi így viselkedünk egy, egymással, akkor azt Jézussal tesszük meg. Olyan, mintha Jézussal tennénk meg. És ha nem tesszük meg, ugyanabba az igévesben ott, azt mondja, ott voltam, éhes voltam, nem adtatok ennem, szomjas voltam, nem adtatok innom. De hát hogy? Mikor csináltuk volna ezt? Mert ha nem tettétek meg az én gyermekeim közül egyel és akkor velem. Velem nem csináltátok meg. Ő ilyen erős, nem? Hú. Azt hiszem, hogy imádkoznunk kell, hogy ilyenek legyünk. Ilyen befogadóak. Hogy egy ilyen szeretet legyen az emberek felé. De bennem, mondom, én első vagyok. Tehát én már szerintem mindannyiótoknál voltam vendégségben, nálam kevesen voltatok. Nekem ez egy nagy gyengém. Imádkozzatok ezért. De imádkozzunk, hogy ilyenek legyünk, mert ez egy jó, jó bizonság. Aztán pedig arról beszél, hogy hogyan szeressük azokat a társainkat, akik börtönben vannak. Ugye, hogy emlékezzetek meg ezekről az emberekről. Ugye az egykorintus Korintus 12-ben Pála arról ír, hogy, hogy mi egy testnek a részei vagyunk. Mindannyian. Van, aki száj, van, aki kéz, van, aki láb. Mi vagyunk Krisztus teste, és ha az egyik szenved, akkor szenved, a, szenved az egész test. És ugye itt azokról az emberekről beszél, akik valószínűleg a hitük miatt börtönben voltak. Lecsukták őket azért, mert Jézust követték. Azt mondja a szerző, emlékezzetek meg ő róluk. Legyenek ők imában. Tehát, hogyha valaki Krisztus testén belül nehézségben van, akkor imádkoznunk kell, imádkoznunk kell érte. Nem tudom, hogy hogy vagytok-e. Olyan, olyan nehéz imádkozni. Néha még magadért is nagyon nehéz imádkozni, szerintem. De, de a Biblia nagyon sok helyen bátorít minket, hogy imádkozzunk egymásért, mert az valahogy előre viszi a testet, Krisztus testét, az valahogy megerősít másokat. Hogyha mi itt imádkozunk valakiért, aki távol van, aki beteg, vagy valami van vele, akkor az igenis Isten használja, Isten meg akar dicsőülni abban, sőt, én hiszem, hogy egyre inkább arra akar minket bátorítani, hogy mindig imádkozzunk egymásért. És gondolkozzatok el ezen, hogy így remélem, hogy szoktatok imádkozni egymásért. De ha nem, akkor el kell kezdenünk imádkozni egymásért. Nekem nagyon sok, sok imakérésem van, amiért imádkozhatok. De biztos neked is van, amiért én imádkozhatok. Imádkoznunk kell egymásért. Hogyha nem tesszük, akkor lassan egy ugyanolyan gyülekezetté váló, válhatunk, mint, mint akikkel azt mondjuk, hogy fú, most micsoda vallásosak csak, és nem is hisznek Jézusban. A szerző bátorít minket, hogy imádkozzunk, folytassuk az imádkozást egymásért. És... És ne csak mirán gondolj, hanem, hanem én akarok benneteket bátorítani, hogy kinyitni ezt a, ezt a határaitokat, hogy, hogy imádkozzatok más országokban lévő keresztényekért. Ha hallottok a híradókban nagy, nagy dolgokat, amikor földrengések vannak, meg minden, nem tudom, szoktatok ti ezért imádkozni? őszintén csak így magadba gondol. Szoktál azért mondjuk szeptember 11-én, amikor toronyban ment a két repülő, akkor imádkoztál, imádkoztál, hogy Isten ott nyisson egy ajtót, vagy hogy tegyen valamit az emberek életébe. Szerintem többségünk talán nem. És tudom, hogy miért nem. Azért, mert úgy gondolkoztál talán, ahogy én, hogy mit ér az én imám. Ott a nagy New Yorkba az egy kis német jani Tatabánya, vagy akkor még Esztergom volt, hogy így imádkozik. Nem így, nem így gondolod, hogy, hogy ez, és ezért így nem is imádkozunk. Pedig hallottam egy csodálatos történetet, a mai, vagy, vagy tegnap előtt, ezen a héten, tegnap előtt, azt hiszem Spurgeonről van egy nagyon jó történet. És azt mutatja meg nekünk, hogy. hogy hogyha Isten indítja a szívedet, hogy valamit csinálj, akkor ezt ő azért csinálja, mert használni akarja azt az indulatot, azt az imát, azt a cselekedetet. És csak röviden gyorsan elmondom ezt a, ezt a story a spurgeon hogy volt egy nagyon, talán nem kellett volna elmondani a nevét, mert akkor nem lesz jó poén a vége, de... Um, volt egy nagyon hideg téli nap, és tudjátok, Amerikában hallottam, hogy mostanában is, hogyha nagyon magas a hó, meg minden az emberek nem mennek gyülekezetbe. <gül> akkor így nulla. Tehát akkor így van beszélve, hogy nincs gyüli. És állítólag ezen a karácsonyon, karácsony előtti nap nagyon brutálisan, jó, nem általánosan nem mennek a gyülekezetbe, de vannak olyan gyülik, ahol hogyha nagy a szél, vagy nagyon esik, akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor nem megyünk Gyülibe, és akkor be is marad zárva a Gyüli. És euh, volt egy, volt egy segédlelkész, aki akit Isten indított arra, hogy ekkor ekkora hóba menjen, és, és menjen el a templomba, és nyissa ki a, az ajtót, mert hát, ha jön valaki. És ő elment, elkotorta hatalmas havat, kinyitotta a templomajtót, és ül, és mindjárt rizé van, mindjárt tíz óra van, és senki sehol. És ugye már kezd arra gondolni, hogy na hát akkor jó, hogy legalább hazamegyek, iszok egy jó teát, és a családommal leszek, én megcsináltam Istenem, de hogyha egy valaki jön, akkor tartok bibliaórát. órát. És egy kisfiú sétált be, és leült az első sorban. Na és akkor a lelkész gondolt. Ez nem lett, igaz. De ha már, majd egyszer, ha lelkészek lesztek, meg tudjátok, mi érzés ez? Tehát amikor jössz, és már elhatároztad, hogy mész haza, mert nincs senki, és mégis jön valaki, az, na mindegy, és jön, és Isten indította a szívét, hogy nem baj, tanítsál neki. Tehát jó, megígértem az Istennek, leadta a hatalmas, evangélizáló eh, bibliaórát, és akkor, és akkor kérdezte, hogy na, milyen volt? És a kisfiú úgy jó, meg akarsz térni? Igen. Jó, akkor elimádkozták a megtérő imát. Akkor jövő héten szívesen látlak a gyülekezetben. És ez az, amit nem kellett volna elmondanom, mert az az kisfiú volt Charles Spurgeon. Hogy ő itt, itt adta az életét az úrnak. Hogy volt egy darab hűséges segédpásztor, aki aznap reggel bement és elmondta azt az üzenetet, holott senki nem jött. Érted, hogy, és szeretném, hogyha ezt látnátok ebben, hogyha Isten indítja a szívedet valamiben, hogy csinálj valamit, akkor azt csináljad, mert az azért indítja, bármilyen nagy dologról is van szó, mert ő téged akar ebben használni. Akárhol is van a világban, akármi is van az emberrel, imádkozz érte, imádkozzunk, emlékezzünk meg, így tudjuk egymást szeretni fontos, hogy egymásról egymásért imádkozunk. Ne csak mindig magunkért, hanem személyesen egymásért. Tartsuk egymást imába. És most is vannak a világban, Kínában emberek, akik rapságban vannak. Meg most is vannak emberek, akiket lelőnek a hitükért. És ne, ne szégyelj, vagy ne, ne gondolt, hogy a te imáid nem érnek semmit. Imádkozni kell. Ezekért az emberekért, arra bátorít minket. Itt negyedik verset, visszamenjünk a zsidókhoz írt levélbe. Jó? Zsidók 13-4 azt mondja, Tisztessége, tisztességes minden tekintek, tekintetben a házasság, és a szeplőtlen a házas ágy. Paráznákat pedig, és a házasság rontókat, megítéli az Isten. Hihetetlen, hogy milyen listát kapunk ide a végére, nem? Olyan, mintha csak így írtak, ja, még a házasságról ez, ja, a szeretet, hozz ide nekünk egy listát. Um, abban az időben, amit tudni kell, hogy nagyon, nagyon szabadosak voltak az emberek a, a szexualitás terén, hogy volt egy olyan felfogás, ez érdekes, ezt most hallottam, pedig már jó néhány éve olvasom a bibliámat, meg így foglalkozok ezek a dolgokkal, hogy az emberek úgy vélték, ha valaki prostituáltal csalja meg a feleségét, akkor semmi baj nincsen, mert ugye olyan, mint a boltban lemegyek, veszek egy kilókenyeret. Tehát egy szolgáltatásért fizetek, és ennyi. Tehát, hogy az így nem, nem parázlaság, és ez hih elterjedt volt abban az időben, és az, hogy valaki nagy becsben tartotta a házasságát, nagyon tisztán tartotta, és odafigyelt rá, az hihetetlenül világított abban az időben. És azt kell, hogy mondjam, hogy mai napokban is világít, amikor valaki becsben tartja a házasságát, és nagyon értékesnek tartja, és gondozza és, és nem csalja meg a feleségét, nem csalja meg a, a férjét. A szexualitásnak megvan a helye a házasságban. Azon kívül mindenféle formában az paráznaság emberek. És arra hív minket a, a szerző, hogy tartsuk ezt becsben, tartsuk ezt nagyon, nagyon értékesnek. A Biblia az mindenhol kiemeli a paráznaságot, mint bűnt valamiért. Hogy beszél Pál a többi bűről, a paráznaság mindig ott van, és azt mondja, hogy különösen erre figyeljetek oda. Miért kezeli így a Biblia a paráznaságot külön? És ennyire, ennyire kiemelve. Mert úgy vélem, hogy a paráznaság okozza a legnagyobb rombolást egy házasságban. Meg a szívedben, még amikor nem vagy házas, akkor is. Láttam egyszer egy feliratot, azt, azt, azt mondta, hogy a pornó megöli a keresztényeket. Tönkre tesz téged, bárhogyan is teszed. Furcsáról itt egy vasárnap reggel beszélni, de azt mondja a szerző, hogy házasságban megvan a helye ennek a dolognak. Legyetek türelmesek várni a házas társatokra és hogyha van társatok, akkor nagyon tisztán becsben tartani ezt a, a házasságot. Amikor, amikor ezt teszi, az ember paráználkodik bármilyen formában, 1 Korintus 6, 15 19-ig, ha leszeretnéd írni, azt mondja ott egy nagyon erős igeveleset mond Pál, hogy Jézust teszi paráznává amikor viszi bele ebbe a parázna gondolataiba, dolgaiba, amikor ezt tesszük, akkor Jézust tesszük paráznává. Nem akarom Jézust paráznává tenni. Nem akarom Jézust belevinni ebbe a bűnömbe. Mert én egy vagyok ugye Jézussal. Gondold ezt át így. Tudod, hatalmas sérülést okoz, a házastásnak, amikor valaki, valaki megcsalja. Hogy is mondjam? Azt mondja Isten, hogy ők ketten egy testé lesznek, amikor összeházasodnak. Többé nem kettő, hanem egy test. De nem is csak így egymás mellett, hanem el se tudjuk képzelni, hogy, hogy ez egyé lesz egy házasságban. És ugye a szexben teljesedik ki. Ez az egyé létel. Hú, de rosszul mondtam. Hogy mondják ezt, Jó Melinda? Hogy egy, egy test lesz. És ugye, hogy, hogyan tudnám bemutatni, hogy amikor valamibe elbuksz, valami másba, az csak ilyen, amikor megütöd magad. Ja, Lehet, hogy lila lesz, elestem. De amikor valaki paráználkodik, akkor úgy tudnám ezt mondani, hogy húst, hústtól szakít. El, és az vérzik, az nagyon, nagyon keményen rombol. És nem akarok még tovább lépni, hogy, hogy Jézus milyen magasra rakta a mércét a paráznasággal kapcsolatban. Ugye, hogy ő nem csak azt mondta, ha megteszed. Azt mondta, ha valaki nőre néz ebbe, errel, ezzel a vágyjal, akkor már paráználkodott a szívébe. Hogy egy nagyon komoly dolog. És azért mondtam, hogy a mai világban, amikor a reklámok erről szólnak, amikor az internet ezen áll, az internetnek a 70 nem tudom hány százaléka ebből él a pornográfiából. Értitek, hogy ebben a világban nagyon világít, ha valaki tisztán tartja magát. Az világítani fog, amikor te azt mondod a többieknek, hogy én megvárom a házastársamat, és nem akarom hallani a disznó, undorító vicceiteket, mert tiszta akarok maradni ebben. Vagy az világít, amikor azt mondod, hogy, hogy én nem akarok más nőre nézni, mint a feleségem. Csak a feleségem. Mert ő nekem az egyetlen, akit Isten adott. És azt akarom, hogy, hogy ő legyen mindig az egyetlen. Ez világítani fog. Mert ilyenkor az ember jó, ha te vagy fából. Igen, nem vagyok fából, de én dolgozom azon, hogy ne is figyeljek máshova. Értitek, hogy azt mondja, hogy ezt tartsátok tisztán, ilyen értékesnek az igazi kifejezés az, hogy azt jelenti, hogy ilyen becsesnek tartsátok a házasságotokat, ha már házasságban vagytok. És becsesnek tartsátok azt, hogy ha még nem vagytok házasok, és vártok arra aki majd lesz. Ez hihetetlenül fog világítani ebben a, ebben a világban. Ne, emlékeztek rá, hogy a múlt beszéltem arról, hogy ne add oda a pillanatnyiért az örökkévalót? Emlékeztek el a mondatra? Beszéltem róla. Ha nem emlékeztek, akkor elmondom még egyszer, mert ez mindig csak egy, a pillanatnyi jön, és azt mondja a sátán, hogy engedd a vágyaidat. Hadd menjenek. Csak egy pillanat. De megteszed, eladtad az örökkévalót. Rombolás. A házasságban rombolás benned. Szakít. Nagyon komolyan kell vennünk ezt, és imádkoznunk ezzel kapcsolatban, mert a sátán az meg fog minket kísérteni. Ha megkísért téged, hogy hát eleged van már ebből az asszonyból, és jó lenne egy másik, Áljatok ellene. Ha megkísérti a szemeidet, hogy, hogy menjél és nézzél pornót valahol, és elégítsd ki ott magadat, álljatok ellene, mert rombol, szakít, lelki, lélekben. És nem csak azt a kiházas, aki még nem az, azt is rombolja. Tönkreteszi, megöli. Tartsátok becsesnek ezt a dolgot tisztán. Isten előtt. Ez egy fontos dolog. Mérlegeljetek jól abban a pillanatban. És akárhány éves is vagy, meg leszel kísértve. hogy nincs, nincsen Nincsene kivétel. De kezeljétek jól, mérlegeljetek jól. 5.-6. verset olvasom. Fősvénység nélkül való legyen a magatok viselete, elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Úgy, hogy bízvást mondjuk, az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nekem. Ez is megint csak, ha ja, is még ezt a jutott. Ezt is idehozza, idehozza a szerző. Először arra mutat rá, hogy a viselkedésünk ne legyen fösvény. Mert van nálad angol biblia? Ti, nem hoztál mi? Oké, okay, mindegy, számítottam rá. Már mint arra, hogy, hogy lesz, mert az eredeti szó az azt jelenti, hogy, hogy ne legyél fukar, és itt anyagiakról, anyagiakról beszélünk. Tehát ide tér rá a szerző, és az egyik angol fordítás, és reméltem, hogy metnél ott lesz a Biblia, és talán neki az a fordítás van, azt mondja, hogy legyetek szabadok a pénztől. Legyetek szabadok a pénztől. Ne uralkodjon, uralkodjon rajtatok a pénz. Tehát egyértelmű anyagi javakról van szó. És azt mondja utána, hogy legyünk elégedettek abban, amink van. Nem csak az az ember lehet rabja a pénznek, aki gazdag. Mert általában az az emberek válasza, hogy... hogy Hát én nem vagyok gazdag, én örülök, hogy megélek, én nem vagyok rabja a pénznek. Az a, az a rabja a pénznek, aki ekkora fúkszokkal jár, arany keresztekkel, és ők rabja, rabja a pénznek, de tudjátok mit? Ők igazán nem rabja, mert annyi van neki, hogy nem igazán érdekli. Ő nem rabja. Ő neki van. Tehát én azt hiszem, hogy leginkább azok tudnak rabjává válni a pénznek, akiknek nincs sok. Keresztények, akik azt mondják, hogy így ragaszkodnak hozzá, és pórolunk, és elrakjuk be, hogyha odaadnám az Úrnak, vagy valaki másnak, hogy segítsek, akkor mi marad, mi marad nekem. Nem szeretek erről beszélni egyébként. Mert ilyenkor azt gondolom, hogy kimentek, és akkor azt mondjátok, hogy már megint a pénzről volt szó. De tudod, úgy látom, hogy Jézus is sokat tanított a pénzről, és hogy meg kell tanulnunk a pénzünket, amit Istentől kaptunk, mert nem a miénk, azt visszaadni neki. Ő azt mondja belőle, azt mondja, hogy ebből a pénzből adj nekem. Mert az egész az enyém, és ha én azt mondanám, hogy nem lesz pénzed, akkor neked nem lenne pénzed. Isten kezébe van minden. És nagyon, tudjátok, azt akartam megmutatni ebből, hogy vannak, a, vannak szegények, mint én is, akik néha csak így ragaszkodunk ehhez, mert ha még odaadom ennek a tizedét, vagy a, akkor, akkor annyival is kevesebb lesz. Nem adakozunk. És nem, akinek nem inge, ne vegye magára, mert tudom, hogy Többen vagytok, akik arra tudtok beszámolni, hogy adtok csak az Úrnak, és minden rendben van. De akinek, akinek esetleg ez nincs rendben, tudod mit? Isten ebben az egy dologban mondja azt a Bibliában, a malakiás könyvében, hogy ebbe kísértsetek meg engem. Semmi másba. De az anyagiakban azt mondja, próbáljatok meg engem. Hozzátok be, adjátok oda nekem, és én megnyitom az égnek a csatornáit. Az adakozás is egy lelki tanítás. Ezt majd látni fogjuk. Jövő óránkon külön rá ö, ö, megnéztem a szót, az egy áldozat Istennek, ami tetszik neki, kedves ő előtte, amikor, amikor adakozunk, anyagilag. És szeretném, hogyha ti is ezt, ezt egészségesen látnátok. Nem azért fontos ezt tudnunk, vagy tennünk, mert a gyülekezetnek nincs pénze, hanem azért hogy levágjad a fejét a bálványodnak, ami a pénz. És azt tudjad mondani, hogy Uram, én ezt odaadom neked, és ennyi marad nekem, és én benned bízom, hogy te fogsz gondoskodni. Amíg ezt nem teszed meg, addig te nem bízol ezen a téren Istenbe. Magadba bízol, hogy sikerüljön összekuporgatni, és valahogy meglegyen, te akkor nem bízol Istenbe. Sokan mondják, hogy á, majd az Úr gondoskodik, de nem adok semmit neki. Majd én itt alapból megadom ezt a magamnak, és akkor majd... De nem így van. Isten ad neked, adj abból. Többször látjuk a felhívást. Próbáld meg őt, és ő megnyitja az égnek a csatornáit. Hiszem az, hogy nem csak lelkiáldást gyűjtünk majd a mennyben, mert azt is gyűjtöd ilyenkor, amikor adakozunk, ott valami jutalmat gyűjtünk, nem tudom, hogy milyen lesz. Én hiszem azt, hogy aki, aki megtanul adakozni itt a Földön, az megtanulja majd, hogy Isten nem tudja túladakozni. És ezt a Greg Pásztorom mondta mindig, hogy Isten nem lehet túladni. Mert több olyan igeveset is találsz, hogy, hogy adjatok, és én púpozottat adok vissza nektek, hogy Isten egy ilyen Isten. És tudjátok, nem adni, az nincs rendben, ott valami akkor nincs rendben. Nem bízol az Úrba. És én szeretnék bátorítani benneteket. Ezt néha nagyon nehéz tenni, ugye, hogy adni valamennyit a, amúgy is kevésből. De kezdjétek el ezt gyakorolni így az életetekben, mert ez is egy lelki áldozat Isten előtt. Hogy adunk. És ő meg akar minket tanítani abban, hogy hogyan áld meg ezen keresztül minket. És azt mondja, hogy aztán elégedjünk meg, a valamink van. Ez milyen érdekes, nem? Tudjátok, hogy egy 2007-es felmérés során az hozta ki a 2007-es felmérés, hogy a magyarok messze menőkig, ez így benne van a riportba, a legelégedetlenebb nép. Nekünk semmi nem jó soha. Ezt így volt írva, a legmesszebb menőkig elégedetlenek vagyunk, és pessimisták. Semmi nem jó, és semmi nem lesz jó. És ha én ebben, miért, ne, miért nem lesz ez jó? És hogyha én ebben nem csinálok valamit, akkor nem lesz jó. És mindig mindenen elégedetlenek vagyunk. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy van három szó, hogyha azt elfelejtjük, teljesen megnyugodnánk. Az kell nekem. Nem? Az az új laptop, az az új cipő, az az új e, a legújabb kocsi, rossz a telefonom, most még jobb telefon kell. Érted, hogy annyi, annyi minden, és még nem, nem hozhatnék még egy csomó példát, nem vagyunk elégedettek. Nem? Elmész a boltba, jaj, még az is jó lenne, de igazából nincs is rá szükséged, de megveszed, és ott áll, és aztán kidobod két év múlva. Értitek, hogy azt mondja, és nagyon üzen nekünk ez a rész szerintem magyaroknak, hogy hagyjuk abba az elégedetlenkedést. Azt hiszem, ha te itt vagy ma, eljöttél nyugodtan egy vasárnap délelőtt egy Isten meghallgatni, meginni egy kávét, akkor semmi okot panaszra. Meg nekem sincsen. Igaz? És tudod, mit, azt olvastam, nagyon tetszik, egyik kommentár írta, hogy milyen, milyen jó megengedni azt, hogy bejöjjön a szívünkbe a megelégedettség. Hogy ma azt mondod, hogy nem kell más, én így jó vagyok. Aztán Uram, ha adod, akkor lesz. Nem, akkor nem. Én imádkoztam, érte? De nem foggalkörömmel ragaszkodom, hogy az megtörténjen. Vagy az meglegyen nekem. Értitek, hogy olyan sokszor ez ilyen háborúságot hoz az emberbe, hogy nincs ez a megelégedés, és addig hajtja. Én nagyon szeretem ezeket a technikai kütyüket. Tudjátok, milyen kütyüs vagyok, ilyen legújabb dolgok legyenek, és... És nemrég levágtam a fejét ennek a dolognak, mert elajándékoztam a legbecsesebb kütyümet. Tudjátok, hogy, és olyan jó volt, hogy nem is kellett nekem, képzeljétek el. Egyszerűen csak az embert így hajtja ez a, még jobb, még jobb, még jobb, még, és olyan jó volt így, de azért nehezen adtam, tehát így, így, így volt, de, De tudod, milyen jó volt? És azt mondta hogy nem, nem kell. Azt hiszem, hogy sokkal több mindenem van, mint ami, mint ami kéne. És elégedj meg vele. Ülj le a konyhádban ma, és nézd meg, milyen szép, és milyen jó, hogy van. Érted? És elégedj meg vele. Uram, köszönöm, és hagyd föl, hogy mindig valamiért küzdünk. Azt a magyar mentalitást hozzuk be a Elégedetlenség, Elégedetlenkedés, pessimizmus, nem jó. Azt mondja a szerző, hogy ne, a viselet, maga az legyen, legyen megelégedett, és ne, ne, legyünk, annyira, ne legyünk annyira magyarok. Hogy hamar, hamar megkeseredünk egymásra, a helyzetekre, ha nem úgy van a dolog, ahogy mi elképzeltük. Főleg én én nagyon olyan vagyok, hogy uram, ez meg volt tervezve, miért nem úgy van? És miért nincs itt időbe? És már megint, és soha többet nem bízok bennem, mert nem csinálja meg. Hát, semmi nem jó holott néha Isten direkt edz minket, elfelejtjük, hogy edzés van. Tehát nekem mindig vannak olyan emberek az életemben, akiket így mellém rak, és totál az ellenkezője, mint én. <gül> és ezen már nem is csodálkozom. Tehát a feleségem például totál az ellenkezője, mint én. Még a teregetünk, én innen teregetek, ő onnan. Érted? Hogy én hát előről, ő hátúról. Szóval, érted? Teljesen mások vagyunk. De Isten formál, formál át, át minket, és ne, ne engedd a keserűséget, hogy jöjjön, és elkezdjél elégedetlenkedni állandóan. Elégedj meg vele. Olyan jó néha csak azt mondani, hogy ha, jó, van, mindegy. <gül> és ez mindegy. Ez van. Köszönöm, uram, és megyünk, megyünk tovább. Legtöbb gondom abból adódik, amit magamnak csinálok. Nem, nem elégedek meg avval a helyzettel, amin van, vagy avval az anyagi javaimmal, amin van. És mondom, ez nem azt jelenti, hogy ne imádkozz dolgokért, hogy uram, szeretném, itt van a vágy a szívemben, de jó lenne egy ilyen vagy olyan. Csak ne enged, hogy ez egy ilyen folytonos küzdelemmé váljon, és csak így leuraljon, hanem egyél elégedett. Hát uram, ha nem adod még akkor nem adod. Én megyek tovább ebbe, még esetleg egy nemleges választ nem adsz nekem. De ez teljesen más, mint a mindent megteszek, hogy az enyém legyen, vagy megtörténjen az a dolog, amit én, eh, amit én elhatároztam. Léci még olvasuk el 7-től 9-ig. Jó, köszönöm a türelmeteket. Itt a 12-13. versben. Emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, akik szólották néktek az Istennek beszédét, és figyelmezvén az ő életükre, életük végére kövessétek a hitüket. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát nem veszik, nem veszik azok, akik azok nélkül, azok körül, azok körül járnak. Uh, abban az időben, lehet, hogy megint van még egy utolsó téma, és ez már nem lesz nagyon hosszú, talán inkább visszatérek rá jövő, jövő órán majd egy kicsit. Körben járt a zsidók, talán a zsidók között, a zsidó vallás miatt, hogy uh, Ricsi most ráfázik, mert még lesz a Bibliából Igevers, és már összehúzta a Bibliáját. Na, hogy körbejárt ez a dolog, hogy mi az, amit megehetünk, mi az, amit nem ehetünk meg, és a keresztények is elkezdték ezt behozni, hogy te akkor vagy igazán szent keresztény, ha azt nem eszed meg, sőt, még a mai nap is mennek ilyen dolgok, hogy a véres húrka, szembe találkoztatok már ebben, hogy, hogy keresztény ehete véres húrkát, mert vér van benne, az az igazi keresztény, aki nem eszi meg a véres hurkát, és abban az időben is ebből ilyen divatot teremtettek, sőt, tanítások szóltak arról, az úgynevezett judaizáló zsidók beszéltek arról, hogy ki az igazi keresztény, és az igazi keresztény az ilyet nem eszik, és az igazi keresztény tartózkodik ettől, az igazi keresztény az csak ezt teszik. És hoztak egy ilyen külső, Dolgot, hogy ennek így kell kinéznie. Tud, vigyáznunk kell az ilyen tanításokkal, és a szerző felhívja a figyelmet, különösen ezeknek a zsidóhívőknek a figyelmét, hogy vigyázzatok ezekkel a furcsa tanításokkal, mert, mert ezek így nagyon vonzóak lehetnek. Igen, nagyon vonzó, hogyha elkezdeném azt tanítani, hogy az igazi keresztény mindig ingben és öltönyben jár, és az mennyire szent Nek ki, és ezért járjatok ti is így, mert ahogy Istennek tetszik. És higgyétek el nekem, hogy jövő órán kiállhatnék, és még alá is támasztom neked, ige versen, úgyhogy úgy mész el innen, hogy jövő héten öltönybe akarsz jönni. Érted? Meg lehet csinálni ezt, vagy elkezdhetnék arról egy bibliórát, hogy, hogy minimum tíz részt olvassál el naponta, mert különben, akkor senki vagy. És hogy ez mennyire fontos. De igazából akkor mi lenne? Mi lenne ez a gyülekezet? Szabályoknak a halmaza, amit megint csak nem tudunk betartani. Sok ember van így, akik erről tanítanak, és próbálják erre nyomni a többieket. Neked is így kéne viselkedned, így kéne öltöznöd, így kéne beszélned, így kéne járnod, ahogy én. Mert az igazán a keresztény, aki ezt csinálja. De ez nem igaz. Hadd szabadítsak föl benneteket, és ebbe fogjuk el befejezni. Istennek nincs szüksége arra, hogy te Bibliát olvassál. Istennek egyetlen nincs szüksége arra, hogy, hogy, hogy így imádkozzál ő, úgy is szeret téged, ha egy szót Istennek nincs szüksége rá, hogy kiöltözzél. Ő úgy is szeret téged, ha egy farmerba jössz, és pilszingek vannak a szádban, meg mindenhol. Istennek nincs szüksége. Ő szeret úgy, ahogy vagy. Most. És megbocsátott. Mindaz, amit ő ad nekünk, az ő igéje, az ima, minden, amiket itt nézünk, segít nekünk, hogy jól fussunk. De Isten soha nem kárhoztat, soha nem áll fölötted, hogy nem eleget olvastál, nem eleget imádkoztál, ő nem büntet. kegyelem az ez, hogy gyere, gyere, ahogy vagy, minden nap így az Úr elé. Ne hagyjátok, hogy bárki befolyásoljon benneteket ebbe a dologba. Jó dolog, hogy kegyelemmel erősítjük meg a szívünket. Nem az fogja megerősíteni a szívedet, hogy szépen felöltöztél, vagy sokat olvastál, vagy sokat imádkoztál, vagy, és ezt te föl tudod mutatni, így lobogtatni, hogy én mennyi mindent megcsináltam. Nem, a kegyelem az megerősít, nem? Mert hányan vannak most azok, akik azt mondják, hogy velem együtt, hogy hát ja, jó, akkor is szeret Isten. Akkor is szeret Isten és ez a kegyelem az, ami tovább visz minket majd. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked a, az igédet ma reggel, és köszönjük azt, hogy megállhattunk. Köszönöm a, a türelmet, köszönöm azt, Istenem, hogy, hogy adtál nekünk üzenetet, nem is egyet. Szeretnék azért imádkozni, Uram, hogy mindezek a dolgok, amiket ma elmondtál nekünk, valósággá váljanak bennünk. Uram, ne csak... Nem maradjanak csak szavak, hanem hús és vér. Köszönöm neked, Istenem. Köszönök mindenkit, aki ma azt a hitlépést hozta, hogy, hogy eljön gyülekezetbe. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy kegyelemmel szeretsz minket. Köszönöm, Istenem, hogy formálsz. És kérlek, Istenem, hogy segíts nekünk mindazt, amit ma hallottunk behelyezni az életünkbe, hogy jól fussunk, hogy még jobban fussunk. Uram, csak áldj meg minket, kérlek. Áldj meg ezen a héten, hogy kegyelembe járjunk, és világítsunk azzal, hogy becsesnek tartjuk a házasságunkat, hogy szeretjük egymást. Hogy különösen nagy szeretettel vagyunk egymás felé, Uram, és segíts megbocsájtani, meg megbeszélni dolgokat. Uram, add, hogy ne hordozzunk dolgokat, segíts ide lerakni a lábaidhoz. Szeretünk téged, Atyám. Dicsőítsd meg a nevedet a te gyülekezetedben ezen a héten, Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon köszönöm, hogy ilyen türelmes